Első fejezet Fehérenizzó pengeként hasított belé a fájdalom, s olyan iszonyatos erővel sugárzott fölfelé a melléből, hogy álla és bal karja nyomban megbénult. Szegrig Herring még soha nem tapasztalt ehhez fogható érzést. A haláltól való félelem rettenete volt ez. Keze önkéntelenül is egyre szorosabban markolta a kormányt, és így, levegő után kakkodva, Valahogy sikerült megtartani a uralmát a kanyarodó autó fölött. Itt most élt rá Boston belvárosában a Berkeley Streetről, a Star Road Drive-ra, s egyre gyorsuló iramban haladt nyugat felé, az eszeveszett bosztani forgalomban. Az utcaképe belbe csúszott a látóterébe, de majd újra eltávolodott, mint ha egy hosszú alagút végéből nézni. Csak az akarat erején múlott, hogy végül nem nyelte el a fenyegető sötétség. A kép fokozatosan kivilágosodott, még életben volt. Nem húzódott le az útról, mert az ösztöne azt csukta, hogy nincs más esélye, csak ha lehető leggyorsabban eljut egy kórházig. A szerencsés véletlen úgy hozta, hogy viszonylag közel volt a jó egészség klinikához. Tarts ki, bíztatta magát. A kegyetlen fájdalomtól előbb a homlokát, majd az egész testét kiverte a veríték. Marta a szemét, de nem mert elengedni a kormányt, hogy letörölje. A felüljáróról kijutott a fenvére, gosztannak erre a füves, fás bokros részére, s ekkor újra belemart a fájdalom, mint valami acélabroncs, szorította össze a mákasát. A forgalmi lámpához közeledő kocsi lassított előtte, de ő nem tudott megállni. Nem volt rá ideje. Előre hajolt, s a kürtött nyomva kivágódott a kereszteződésbe. Centiméterekre tőle száguldottak el az autók, látta a bentülök megrökönyödött és dühös arcát. Már a park drive-on járt, balra elmaradt mellette a Back Bay fans, és a csenevész növényekkel beültetett díszkertek. Szinten letaglózta az én már állandósult fájdalom, nehezen vette a levegőt. A kórház már itt van előtte, jobbra, csak még egy kicsit, csak még egy kicsit. Földelengett előtte a nagy fehér tábla, rajta a vörös nyíl és a vörös betűs felirat, elsősegélyhely. Még éppen sikerült fölhajtani a bejárat elé, de későn fékezett és a betonoszlopnak ütközött. Estében rábukott a kürtre, zihálva kapkodta a levegőt. Elsőnek a biztonsági őr ért a kocsihoz, felrántotta az ajtót, és egy pillantást vetve Cedric ijesztően sápat arcára, segítségért kiáltott. Melkasi fájdalom, nyögte fulladozva Szedrik. Megjelent a főnövér, Hillary Barton, és hordágyért kiáltott, mire a nővérek és a biztonsági ember kiemelték Cedricet a kocsiból. Megérkezett a baleseti osztály egyik orvosa is, hogy segítsen áttenni a beteget a hordágyra. Emil Franknek hívták, mindössze négy hónapja volt bent lakó. Néhány éve még csak a szigorló titulus játkineki, ki neki. Ő is észrevette Szedrik halotti sápadtságát, és erős verítékezését. is mondta megfelebb veszedetlenül, valószínűleg szívrohama van. Hilary a szemét forgatta. Persze, hogy szívrohama van. Mit sem törődve dr. Frenkel, aki a fülébe illesztett stetoszkóppal próbálta meghallgatni Cedric szívverését, betolta a beteget. A kezelőbe érve Hillary oxigént, infúziót és LKG vizsgálatot rendelt, és közben már kapcsolta is a betegre a három fő LKG vezetéket. Mihelyt ennél beindította az infúziót, Hillary javasolta neki, hogy haladéktalanul adjon még hozzá 4 mg morfiumot. Amikor valami ért ennyúlt a fájdalom, Szedrik agya kitisztult. Bár senki sem mondta neki, tudta, hogy szívrohama volt. Azt is tudta, hogy kis híján meghalt. Még most is, ahogy elnézte az oxigénmaszkot, az infúziós állványt és a padlóra papírokat köpködő EKG-gépet, eddig soha nem tapasztalt kiszolgáltatottságot érzett. Átvisszük a koronária őrzőbe, mondta Hillary, minden rendben lesz. Megpaskolta Szedrik kezét, a férfi mosolyogni próbált. Felhívtuk a feleségét, már úton van. Amennyire Sedrik látta, a koronáriás intenzív részleg ugyanolyan volt, mint a baleseti ügyelet. Épp olyan ijesztő is. Mindenütt ezek a rejtélyes, ultramodern elektronikus műszerek. Hallotta, hogyan visszhangozza egy csípuló gépezet a saját szívdobogását, és amikor elfordította a fejét, láthatta is a foszforeszkáló radarjelet a kerek tévéképernyőm. Igaz ugyan, hogy ezek a gépek riadalmat keltettek benne, de adott egyfajta biztonságot is, az a tudat, hogy ilyen technikai fölszereléssel van körülvéve. Még ennél is megnyugtatóbb volt, hogy megérkezett az intenzív osztályra a saját orvosa akit röviddel Cedric érkezése után megkerestek. Cedric öt éve volt dr. Jason Howard betege. Akkor kezdett járni hozzá, amikor vállalta a Bostoni Nemzeti Bank, kikötötte, hogy idősebb vezetőállású tisztviselőknek évente orvosi vizsgálaton kell részt venniük. Amikor Howard dr. néhány éve hirtelen eladta a magárendelőjét, és a jó egészség klinikán, azaz a Jegken vállalt állást, kötelesség kötelességtudóan követte őt. A változtatás azzal járt, hogy előre kellett fizetnie az egészségügyi kartonjáért, de őt nem a Jegk vonzotta, hanem Howard doktor, és Szedrick ezt félreérthetetlenül a tudomására is hozta. – Hogy van? – kérdezte Jason, megragadva Cedric karját, de közben az EKG képernyőjét figyelte. – Nem valami fényesen – nyögte Cedric. Többször is levegőt kellett vennie, hogy ki tudja mondani-e pár szót. – Próbáljon lazítani. Cedric lehúnyta a szemét. – Lazítani? – jó vicc – gondolta. – Erős fájdalmai vannak. Cedric bólintott. Könnyek peregtek le az arcán. – Újabb adag morfiumot rendelkezett Jason. Percekkel a második adag után elviselhetőbbé vált a fájdalom. Howard doktor beszélt Emil Frankkel. Meggyőződött róla, hogy levettek minden vérmintát, amit kellett, majd kért egy speciális kattéter. Zedric elnézte, ahogy intézkedik, már Howard jóvágású karvajszerű arcéle is megnyugtatóan hatott rá és érezte, hogy az orvosnak van önbizalma és tekintélye. De az volt a legjobb, hogy tudta, a Hávár doktor sajnálja őt, és aggódik érte. Kicsit meg kell kínoznunk, mondta Jason. Egy Svangánc félekatételt szeretnénk bevezetni, hogy lássuk, mi történik odavent. Helyi érzéstelenítést alkalmazunk, úgyhogy nem fog fájni. Rendben? Szedvék bólintott. Ha őt kérdezik, felőle csinálhat Howard doktor bármit, amit szükségesnek tart, de azért méltányolta az orvosi jómodorát. Howard doktor sohasem bánt lekezelően a betegeivel, még azon a három héttel ezelőtti kivizsgáláson sem, amikor megmosta a fejét a magas koleszterin tartalmú étrendje és a napi két doboz cigarettája miatt, no meg azért, hogy jóformán semmit sem mozog. Bár csak hallgattam volna, rá gondolta Szedrik, de hiába, kongatta meg Howard doktor a vészharangot élet életmódja miatt, el kellett ismernie, hogy az eredmények jó. A koleszterin szintje nem túl magas, és az elektrokardiogramja is rendben van. Szedrik úgy megkönnyebbült, hogy nem is erőlködött tovább, hogy leszokjon a dohányzásról, és megpróbálkozom valami sporttal. Aztán nem egészen egy héttel a kivizsgálás után Szedék úgy érezte, hogy influenza kerülgeti. Így kezdődött, majd később zavar támadt az emésztő szerveiben és keservesen fájni kezdtek az ízületei. Mintha még a látása is megromlott volna. Emlékszik, mondta is a feleségének, hogy úgy érzi magát, mintha harminc évet öregedett volna. Szanatóriumban fekvő apja panaszkodott utolsó hónapjaiban mindezokról a tünetekről, amelyeket most ő észlelt magán. Néha, amikor váratlanul pillantotta meg magát egy tükörbe, minthogyha az öreg kísértete bámult volna vissza rá. A morfium ellenére megsemmisítő erejű tüzes fájdalom hasított hirtelen Szedrikbe, mintha megint egy alagútba csúszna visszafelé, ahogy nemrég a kocsiban érezte. Még látta Howardot, de az orvos már messze volt, s a hangja is távolról hallatszott. Az alagudban lassan emelkedni kezdett a víz. Cedric fulladozott, és a felszínre úszni. Kétségbe esetten hadonászott, hogy megkapaszkodjék a levegőben. Később néhány gyötrelmes perc erejéig visszanyerte az öntudatát, míg küszködve próbált eszméleténél maradni, szabályos időközönként nyomást érzett a mellén és valami furcsát a torkában. Valaki térdelt mellette, és két kézzel dögönyözte a mellét. Cedric kiáltani akart, de akkor felrobbant valami a mellében, és mint egy ólomból szőtt takaró, ráborult a sötétség. Dr. Jason Howard kezdettől fogva ellenséges viszonyban állt a halállal. A Massachusetts állami kórházban lakó orvosaként olyan erőssé vált benne ez a meggyőződés, hogy egyetlen szívmegállásba sem nyugodott bele mindaddig, amíg valamelyik felette se le nem állította. Most sem akarta elhinni, hogy ez az 56 éves ember, akit a mindössze három héttel ezelőtti kivizsgáláson többé-kevésbé egészségesnek nyilvánított, itt fog meghalni a szeme láttára. Személyes sértésnek vette. Fölpillantott a monitorra, amely még most is normális EKG-tevékenységet mutatott, és megérintette Szedrik nyakát. Nem érezte a pózust. Szívkanult kérek, mondta, és valaki mérje meg a vérnyomását. Egy jókora szívpunkciós tűt nyomtak a kezébe, miközben a szegy vonulatát keresve végig tapogatta Szedrik melkasát. Nincs vérnyomás jelentette ki Philip Barnes, anesteziológus, aki a szívműködés megszűnésekor automatikusan megszólaló jel hívására válaszolt. Lélegeztető csövet dugott Cedriglék csövébe, s a balon összenyomásával jutatta belé az oxigént. Az EKG még továbbra is ment, holott a szív már nem vert. Jason számára kézenfekvő volt a diagnózis. szívrepedés. Ez csak egy dolgot jelenthetett. Cedric szívének az a része, amelybe nem jutott el a vér, kihasadt, mint egy túlérett szőlőszem. Hogy igazolja ezt a szörnyűséges diagnózist, Jason belenyomta a szívkanőt Cedric mellébe, s átszúrta a szívburkot. Amikor visszahúzta a punkciós tűt, a fecskendő tele volt vérrel. Már nem volt kétséges. Cedric szíve szétrobbant a melkasában. Vigyük a sebészetre, kiáltotta Jason, és megragadta az ágy végét. Filip szeme Judith Reinhardtra, a koronária őrző villant. Mindketten tudták, hogy fölösleges. A legjobb esetben rátehetik a szív tüdőgépre, És akkor mi van? Filip lekapcsolta az oxigént a betegről, de ahelyett, hogy maga is megfogta volna az ágy végét, Jasonhoz lépett, és a vállánál fogva szelíden visszahúzta. Csak is szívrepedés lehet. Te is tudod. Én is tudom. Elvesztettük Jason. Jason tett egy tiltakozó mozdulatot, de Philip megmarkolta a vállát. Jason lenézett Cedric elefánt csontfehér arcára. Tudta, hogy Philipnek igaza van. Hiába irtózott a beismeréstől, ezt a beteget elvesztette. Igazad van, mondta Kelletlenül eltűrte, hogy Filippért Pércsődét kivezessék a nővérekre, hagyva a holttest ellátását. Útban a hal közepén lévő nővérpulthoz Jason bevallotta, hogy Cedric már a harmadik paciense, aki egészségesnek nyilvánítása után néhány hét múlva meghalt. Az első neki szívrohama volt, a másodikkal pedig egy súlyos szélütés végzett. Talán szakmát kellene változtatnom, jegyezte meg félig komolyan. Még a kórházi betegeim is siralmas állapotban vannak. Csak egy kis balszerencse, csapott a vállára játékosan Philip. Mindannyiunkra rájárni néha a rút, majd helyükre rázodnak a dolgok. Hogy ne, persze, felelte Jason. Philip ott hagyta őt, s ment vissza a sebészetre. Jason talált egy üres széket, és fáradtan leült. Tudta, föl kell készülnie a Cedric feleségével való találkozásra, s az asszony bármelyik pillanatban megérkezhet. Kimerült volt. Azt hinni az ember, hogy lassacskán hozzászoktam már a halálhoz, mondta fenhangom. Épp attól vagy jó orvos, hogy nem szoktál hozzá, jelentette ki Judith, és már is neki kezdett, hogy kiállítsa a halott kiokmányokat. Jason elfogadta a bókot, de tudta, hogy a halállal szembeni ellenérzésem messze túlmegy azon, amit a foglalkozása indokolna. Csak két éve annak, hogy a halál elpusztított körülöttem mindent, ami kedves volt számára. Még emlékszik arra a telefoncsörgésre azon a sötét novemberi éjszakán, éjfél után negyed órával. A dolgozó szobájában nyomta el az álom, miközben gyors olvasással megpróbálta utolérni magát a folyóirat cikkek áradatában. Arra gondolt, hogy a felesége Daniel hívja a gyerekkórházból, mert később jön haza. Gyerekorvos volt, este hívták vissza a kórházba, hogy légzési nehézségekkel küzdő koraszülött hozkám sietni. De nem ő volt, hanem a gyorsforgalmi úton szolgálatot teljesítő rendőrök. Elmondták, hogy egy álbaniból jövő alumínium zsaluzattal megrakott pótkocsis teherautó felszaladt a középső út patkára, és szemből belerohant a felesége kocsiába. Az asszonynak semmi esélye nem volt. Mintha tegnap történt volna, úgy emlékezett a motoros rendőr hangjára. Előbb döbbenet fogta el, aztán hitetlenkedés, végül düh. És csak ezek után vett erőt rajta a rettenetes bűntudat. Ha elkísérte volna Danielt, ahogy máskor is megtette már, és közben beült volna az orvosi könyvtárba, vagy ha legalább a lelkére kötötte volna, hogy aludjon bent a kórházban. Néhány hónap múlva eladta a házat, amelyben minden Danielre emlékeztette. elette a rendelőt, amelyet megosztott vele. Attól kezdve dolgozik a jó egészség klinikán. Mindent megtett, amit pszichiáter barátja Patrick Hillen tanácsolt. De sem a fájdalom, sem a harag nem múlt el. Elnézést, Howard doktor! Fölpillantott a részleg titkárnőjének, kéremnek kis és széles arcába. Mrs. Herring a város szobában van, jelentette Kay. Mondtam neki, hogy maga beszélni szeretne vele, és azonnal ott lesz. Ó, Istenem, dörzsölte meg a szemét Jason. Ha meghalt a beteg, minden orvosnak nehezére esik, hogy szót váltson a hozzátartozókkal. De Daniel halála óta Jason annyira átérezte a családok fájdalmát, mintha őt magát érte volna a gyász. A koronária őrző túlsó végében volt a kis fogadószoba, benne özönvíz képes magazinok, műanyagszékek és művirágok. Mrs. Herring kibámult a Fenway Parkra és a Charles folyóra néző ablakon. Vékony nő volt, haja a természetes őszülését nem is próbálta leplezni. Amikor Jason belépett, visszafordult az ablaktól, majd ráemelte kivörösödött, rémült szemét. Hával doktor vagyok, mondta Jason, s egy székre mutatott. Az asszony leült, de éppen csak a szék szélére. Szóval rossz hír, kezdte, de a hangja elcsuklott. Sajnos igen, nagyon rossz, felelte Jason. Hering úr elment. Mindent megtettünk, amit csak lehetett. De legalább nem szenvedett. Jason undorodott magától, amikor ezeket a kegyes hazugságokat mondta. Tudta, hogy Cedric szenvedett, látta a halálos rettegést az arcán. A halál egyben harcot is jelentett mindig. Az élet ritkán szűnt meg olyan szépen csendben, ahogy a filmeken mutatták. Mrs. Herring arcából kifutott minden szín, és Jason egy pillanatig azt hitte mindjárt elfogájulni. De az asszony végül megszólalt. Nem tudom elhinni. Megértem, a Jason, és valóban megértette. Itt valami nincs rendjén, mondta az asszony. gyanakvó pillantást vetett Jasonre, az arca kivörösödött. Úgy értem, nemrégiben éppen maga nyilvánította egészségesnek. Azokat a vizsgálatokat mind maga csinálta, és a leletei jók voltak. Miért nem talált valamit? Maga megelőzhette volna ezt. Jason felismerte a dühöt a fájdalom ismerős előfutárát. Rettenetesen sajnálta az asszonyt. Nem nyilvánítottam éppen tökéletesen egészségesnek, mondta szelíden. A laboratóriumi leletei kielégítőek voltak, de mint mindig ezúttal is figyelmeztettem, hogy hagyja abba a dohányzást, és változtasson az étrendjén. Emlékeztettem arra is, hogy az apja szívrohamban halt meg. Mindezek a tényezők a leletei ellenére a magas kockázati kategóriába sorolták. De hiszen az apja 74 éves volt, amikor meghalt. Szedik meg csak 56. Mi értelme van a kivizsgálásnak, ha három hétre rá meghal a férjem? Együttérzésem, motyogta Jason. Előre mi sem jósolhatunk meg mindent. Ezt mi is tudjuk, csak annyira vagyunk képesek, amennyire futja az erőnkből. Mrs. Herring úgy sóhajtott, mint akiből kiszáll minden levegő. Keskeny válla megroskadt. Jason látta, hogy haragja már elpárolgott, és helyette nem maradt más, mint a gyötrő szomorúság. Amikor megszólalt a hangja remegett. Tudom, hogy mindent megtettek. Sajnálom. Jason előrehajolt a nővállára tette a kezét. Érezte az asszony törékeny testét, a vékony sejem ruhánát. Tudom, mennyire megviseli ez magát. Láthatom? A nő már a könnyeivel küzdött. Természetesen. Jason felállt, s nyújtotta a kezét, hogy fölsegítse. Tudta, hogy Cedric pár napja bejelentkezett magához? kérdezte Mrs. Herring már a folyosón. A táskájából zsebkendőt vett elő, és megtörölte a szemét. Nem, nem tudtam, vallotta be Jason. A jövő hétre... Ez volt az első alkalmas időpont. Nem érezte jól magát. jason kellemetlenül megmoczant a védekezés ösztöne. Bár biztos volt benne, hogy nem kezelte el a beteget, arra semmi garancia nem volt, hogy nem viszik be erre az ügyet. Melkosi fájdalomra panaszkodva jelentkezetbe? be? kérdezte megállítva Mrs. Herringet a koronária őrző előtt. Nem, nem, csak... Egy csomó összenem függő tünete volt, de legfőképpen kimerültségre panaszkodott. Jason megkönnyebbülten sóhajtott. Fájtak az izületei, folytatta Mrs. Herring, és a szemével is voltak gondjai. Nehezére esett az éjszakai vezetés. Nehezére esett az éjszakai vezetés. Bár egy ilyen tünetet semmiképpen sem lehetett kapcsolatba hozni a szívrohammal, Jason, mintha a vész hangját hallotta volna az agyában. És nagyon kiszáradt a bőre, meg rettenetesen hullott a haja. A haj természetes úton pótolja önmagát, felelte Jason gépiesen. Nyilvánvaló volt, hogy ennek az összefüggéstelen sorozatnak semmi köze sincs a beteg súlyos szívrohamához. Benyogta az osztály nehéz ajtaját, majd intett Mrs. Herringnek és bevezette a fülkébe. Cedric egy tiszta fehér lepedővel volt letakarva, Mrs. Herring rátette vékony, csontos kezét a férje fejére. Szeretné látni az arcát? kérdezte Jason. Mrs. Herring bólintott, és újra kibudjanó könnyei végigperegtek az arcán. Jason felhajtotta a lepedőt, és hátrébb lépett. Ja, Istenem! kiáltotta az asszony. Úgy néz ki, mint az apja, mielőtt meghalt. Félig magának mormolva tette hozzá, miközben elfordult. Nem is tudtam, hogy a halál így megvéníti az embert. Általában nem, gondolta Jason. Mocs, hogy nem Cedric szívére összpontosított, észrevette, mennyire megváltozott az arca. A haja megritkult, a szeme mélyen besüppedt az üregébe, amitől kísértetiesen csontvászszerűvé vált a halott arca, és még csak nem is hasonlított a Jimson emlékezetében élő Szedrikre, akit három héttel ezelőtt megvizsgált. Visszahajtotta a lepedőt, s újra a fogadó szobába kísérte Mrs. Herringet. Ott ismét leültette, és maga is leült vele szemben. Tudom, hogy erre most nem alkalmas az idő, kezdte, de engedélyt szeretnék kérni, hogy megvizsgálhassuk a férje testét. Talán megtudunk valamit, ami később más valakinél a segítségünkre lesz. Gondolom, ha segítünk vele másokon, Mrs. Herring beleharapott az ajkába. Félt még rágondolni és nem, hogy elhatározni magát. Segítünk, és őszintén méltányoljuk a nagy lelkűségét. Ha tud még várni egy kicsit, hozok valakit, aki elintézi a formaságokat. Rendben van, törődött vele Mrs. Herring. Fogadj a részvétem, mondta újra Jason. Kérem, hívjon fel, ha bármiben segítségére lehetek. Megkereste Juditot és elmondta neki, hogy Mrs. Herring beleegyezett a boncolásba. Már beszéltünk egy bizonyos Stanford doktornővel a hatósági orvosi rendelőből. Azt mondta, vállalják az esetet, számolt be Judit. Rendben van, néz utána, hogy meg is kapjuk az eredményeket, Jason havozott. Te nem vettél észre valami furcsát, Hering úron? Úgy értem, 56 éves létére nem látszott túlságosan öregnek? Nem vettem észre, felelte Judit, és elsietett. 11 beteg feküdt az osztályon, s őt már egy másik eset foglalkoztatta. Jason tudta, hogy Cedric sürgős ellátása feltartóztatta a napi munkájában, de a váratlan halál továbbra sem hagyta nyugodni. Hirtelen elhatározással fölhívta Denford doktornőt, akinek meglepően mély, zengő hangja volt, és rávette, hogy engedélyezze a boncolás házon belüli elvégzését, mondván a halált okozó szívbetegségnek hosszú családi kor története van, s ő össze akarja vetni a szívkortant a már elvégzett terheléses EKG eredményekkel. A hatósági orvos minden további nélkül átengedte az esetet. Mielőtt visszament volna a járóbeteg rendelőbe, úgy gondolta, ha már itt van, megnézi egy másik betegét, aki elég rossz bőrben volt. A 61 éves Brian Lennox is átvészelt egy szívrohamot. Három napja jövették fel a kórházban, s bár eleinte jól érezte magát, hirtelen rosszabbra fordult az állapota. Aznap reggel, amikor Jason végigjárta a betegeket, úgy gondolta, hogy elvitteti lenoxot a koronária őrzőből, de a férfi akkor már a szív-szélhűdés kezdeti stádiumában volt. Márpedig ez azt jelentette, hogy Brian lenox is azoknak a bentfekvő betegeknek a sorát gyarapítja, akiknek az utóbbi időben rosszabbra fordult az állapotuk. Így aztán Jézus nem vitt el az osztályról, hanem szívszélődés elleni agresszív kezelést rendelt el nála. Most, amikor meglátta, minden reménye szerte foszlott, hogy Lenox állapota valaha is javulni fog. Ott ült az ágyban, és kapkodva, szaggatottan szette a levegőt az oxigénmaszkon keresztül. Az olomszürke arc sem ígért semmi jót. A nővére éppen végzett az infúzió bekötésével, és most kiegyenesedett. – Hogy mennek a dolgok? – kérdezte Jason erről tetett mosolyjal. – De meg sem kellett volna kérdeznie. bágyatta, bágyadtan emelte föl az egyik kezét. Beszélni nem tudott. Minden figyelmét a lélegzetvételre kellett összpontosítania. A nővér a fülkéből a szoba közepe felé terelte Jason-t. Miss lakó nővér hirdette a névtáblája. – Nem használ semmi – mondta agódó arccal. Hiába minden, a tüdőbeli vérnyomása egyre fokozódik. Kapott vízhajtót, hidralazint és nitroprusszidot. Nem tudom, mit évő legyek. Jason, Miss Levei válla fölött benézett a fülkével. Lenox úgy fújtatott, mint egy mozdony. Jason a szívátültetésen kívül semmi másra nem tudott gondolni. Persze, arra szó sem lehetett. A betegnek erős dohányos lévén a szívbaja mellett nyilván tüdőtágulása is volt, de ettől még reagálhatott volna a kezelésre. Más magyarázat nem volt, mint hogy az infarktus egyre nagyobb területen támadja meg a szívizomzatot. Hívjünk össze kardiológiai konziliumot, mondta. Talán tisztázhatjuk, nincsenek-e erősebben megtámadva a koszorúerek. Már csak erre tudok gondolni. Talán megpályázhat egy érbeültetést. Már ez is valami, jegyezte meg Miss Levé, és határozott léptekkel indult el a hal közepén álló nővérpulthoz, hogy telefonáljon. Jason visszament a fülkébe, hát ha könnyíteni tud valamivel Brian Lenox helyzetén. Azt kívánta, bár csak többet tehetne érte. Hiába. A vízhajtó volt hivatva csökkenteni a testfolyadékot, a lazin és a nitroprusszit pedig a szív elő- és utóterhelését enyhítette volna hogy könnyebben pumpálhassa át magán a vért. Mindenre azért volt szükség, hogy megkönnyítsék a szívgyógyulását a szívroham után. De nem használt semmi. Hiába volt minden erőfeszítés és minden modern technika, Lennox egyre csak csúszott lefelé a lejtőn. A szeme már besüppett és üvegessé vált. Jason a beteg homlokára tette a kezét, és haját félre a verejtékes szemöldökéről. Megdöbbenve látta, hogy mozdulata nyomán egy egész csomó haj hullik ki. Egy pillanatig zavartan bámult, majd óvatosan kihúzott pár szálat. Könnyedén, jóformán ellenállás nélkül engedtek. Jason a párnára nézett, az is tele volt hajszálakkal. Nem sokkal, de a vártnál többel. Eltűnődött vajon az általa rendelt gyógyszerek közül, melyiknek lehet ilyen mellékhatása. Eszébe véstem, hogy este utána kell néznie, nem mintha a legfőbb gondja most a hajhullás volna, de eszébe juttattam Mrs. Herring megjegyzését. Különös. Miután meghagyta, hogy értesítsék, miként rendelkezik a kardiológus konzilium, Brian Lennoxról, és még egy utolsó önkínzó pillantást vetett Cedric Herring lepedővel letakartó a testére. A koronária őrzőt elhagyva, Lifttál lement a második szintre, ahonnan át lehetett menni a járóbetegrendelőbe. A jeg egész impozáns épület együttessében a 400 ágyas kórház és a hozzátartozó ambulanciás sebészeti központ mellett külön járóbeteg részleg, Egy kis kutatószárny, valamint egész emeletnyi adminisztrációs iroda kapott helyet. A főépület miért eredetileg, Szérz irodaháznak terveztek, határozottan szecessziós stílusú volt. Előbb teljesen szétverték belül, majd újjáépítették, hogy el tudják helyezni benne a kórházat és az adminisztrációs részlegeket. A járóbetegrendelő és a kutatószárny vadonatúj volt, de építésekor gondosan ügyeltek rá, hogy összhangban legyen a régi épülettel. Oszlopokon állt egy parkoló fölött. Jason irodája a harmadik szintre került, a belgyógyászati osztály többi részével együtt. A IEC központban 16 belgyógyász dolgozott, többnyire szakorvosok, de néhányan, mint Jason és általának gyakorlatot folytattak. Jason mindig is az emberi betegségek egész palettája érdekelte, s nem egyes szervek vagy szervrendszerek. A köröskörül elhelyezkedő orvosi szobák és a középen lévő nővérpult között kényelmes székekkel berendezett váróter volt. Az orvosi szobák között helyezték el a vizsgálókat és a kiskezelő szobákat. Az asszisztencia elfben váltotta egymást, a valóságban azonban a nővérek és a titkárnők szívesebben szegődtek egyik vagy másik orvos mellé. Ez a felállás növelte a hatékonyságot, mert így lehetett a legjobban alkalmazkodni a doktorok szeszélyeihez. Jason mellett Sally Bowman nővér és Claudia Mokkelberg titkárnő dolgozott. Jól kijött mindkét nővel, különösen Claudia aki szinte anyjaként gondoskodott a kényelméről. Vietnámban vesztette el az egyetlen fiát, és boldogátette, hogy Jason a kor különbség ellenére hasonlít hozzá. Mindkét nő észrevette, hogy megérkezett, és megkísérték a szobájába. kezette tele volt a várakozó betegek kartonjaival, kényszeres nő volt. Jason távol léte, teljesen felborította előre megtervezett napi rendjét. Most boldog volt, hogy végre síre teheti a dolgokat, de Klaudia leintette, és kiküldte a szobából. Olyan szörnyű volt, érdeklődött Claudia. Látszik rajtam, kérdezte vissza Jason, miközben kezet mosott a szoba végében lévő mosdónál. Úgy néz ki, mintha durván belegázoltak volna az érzelmeibe, polintotta nő. Cedric Herring meghalt. Emlékszik rá? A halványan ismerte be Claudia. Miután magát áthívták a balesetére, kikelestem a kartonját. Ott van az asztalán. Jason lenézett és már látta is. Klaudia ügybuzgalma időnként ijesztő volt. – Miért nem ül le néhány percre? – Unszolta Claudia. Az intézetben senki sem tudta nála jobban, milyen hatással van Jasonra a halál. A két ember közül Claudia volt az egyik, akivel megosztotta a felesége halálos balesetének titkát. – Már tényleg nagy késésben lehetünk – szabadkozott Jason. – Sally föl fogja húzni az órát. Ó, a csodába Sellivel. vál Claudia megkerülte az íróasztalt, és gyengéden belenyomta jason a székbe. Pár percig még vissza tudja tartani magát. Jason akaratlanul is elmosolyodott. dőlt és átlapozta Cedric Herring anyagát. Emlékszik a múlt hónapban arra a másik kettőre, akik közvetlenül a kivizsgálások után haltak meg? Brix és vágta vágtarák Claudia habozás nélkül. Meg kellene nézni az ő kartonjukat is. Nem tetszik nekem, ahogy a dolgok alakulnak. Megkeresem, ha megígére, hogy nem hagyja magát. Klaudia kereste a megfelelő szót. Felizgatni miatta. Az emberek meghalnak. Sajnos ilyesmi előfordul. Ez már a szakmához tartozik. Érti? Inkább így van egy csésze kávét. A kartonokat. Ismételte Jason. Oké, okay, oké. Okay. Claudia már indult is. Jason kinyitotta a Cedric Herring dossziéját, átnézte a kórelőzményt és a leleteket. Egészségtelen életmódján kívül semmi érdekességet nem talált, végignézte a nyugalmi és a terheléses LKG görbét, keresve a fenyegető katasztrófa jelét. Még ennyi gyanakvással fölfegyverkezve sem talált semmit. A visszatérő Claudia kopogás nélkül lépett be. Jason behallotta a szellis iránkozását. – Klaudia! – de Klaudia rácsukta az ajtót, és egyenesen Jason író lépett. Lecsapta elébe Brix és Connolly fejlapját. – A benszülöttek már nyugtalankodnak, – közölte majd, kiment. Jason kinyitotta a két dossziét. Brix hasonlóan súlyos szívrohamban halt meg, mint hering. A boncolás valamennyi koszorúért rúér kiterjedt elzáródását állapította meg. Noha négy héttel a halál előtt a kivizsgálásakor készített LKG éppen olyan normális volt, mint heringé. Csak úgy, mint a terheléses LKG. Jason döbbent el a fejét, egy ilyen végzetes állapot bekövetkezésének veszélyét legalább a terheléses EKG-nak ki kellett volna mutatnia, mert ebből az következik, hogy az előírásszerű kivizsgálások lefolytatása teljesen fölösleges. Sőt, a vizsgálat nemhogy föltárta volna el súlyos bajokat, de ráadásul hamis biztonságérzetet is adott a betegeknek. A jó eredmények tudatában nemigen törekedtek egészségtelen életfizelük megváltoztatására. Brix, akár csak Herring, 50-es évei végét taposta, sokat dohányzott, és sohasem sportolt. A másik beteg, Rupert Cannelly, súlyos kutajütésben halt meg. Ez is röviddel az előírás szerű kivizsgálás után következett be, amely az ő esetében sem mutatott ki ijesztő rendellenességeket. Connolly azon túl, hogy általában egészségtelenül élt, még iszákos is volt, bár nem alkoholista. Howard már éppen be akarta csukni a dossziét, amikor észrevett valamit, ami eddig elkerülte a figyelmét. A boncolási jegyzőkönyvben a korboncnok előre haladott szürkehályogot említett. Jason arra gondolva, hogy rosszul emlékezett a beteg életkorára, visszalapozott a személyi adatokhoz. Kanani csak 58 éves volt, a szürkehályog ugyan nem teljesen elképzelhetetlen 58 éves korban, de mindenképpen ritkaság. A leletekhez lapozva Jason ellenőrizte látja-e valahol a szürkehályogot. Kínos, hogy figyelmen kívül hagyta, s úgy nyilatkozott, hogy a szem, a fül, az orr és a torok állapota a normális határok között van. Eltülődött vajon vénségére nem lett -e felületes? De aztán észrevette, hogy normálisaknak és jó állapotban lévőknek jellemezte a retinákat. Már pedig, ha látta őket, akkor mindenképpen keresztül kellett néznie egy szürke hályogon. Nem volt szemész, tehát tudta, hogy ezen a téren vannak korlátai. Azon töprengett, rengett vajon bizonyos bizonyos fajtá gátolják-e a fény áthaladását, mint mások. Ezt is hozzáírta a fejében lévő válaszra váró kérdések listájához. Egymás tetejére rakta a kartonokat. Három látszóleg egészséges ember halt meg a kivizsgálást követő egy hónapon belül. Jézusom, gondolta, az emberek gyakran visszariadnak attól a gondolattól, hogy kórházba menjenek. Ha ez kitudódik, egyszer mindenkor mindenkorra le is mondhatnak a kórházi kivizsgálásról. Hóna alá fogva a három dossziét kilépett a szobájából. Látta, hogy Sally fölpattan a pult mögött, és reménykedve tekint rá. Jason Neman csak szájmozgással közölte vele, hogy két perc, és már át is vágott a várón. Elhaladtában, mosolyogva, bólogatva köszönt a betegeknek. Befordult a Roger Wanamaker szobájához vezető folyosóra. A Roger kardiológiára szakosodott belgyógyász volt, és Jason sokat adott a véleményére. Épp most lépett ki az egyik vizsgálóból, elhízott fickó volt, vén vadászkogó tele volt bőrlebenyekkel és fölös számú bőrzacskokkal. – Mit szólnál egy sétával egy bekötött konzultációhoz? – kérdezte Jason. – Sokba fog kerülni neked – ugratta Roger. – Mit fogtál ki? – Mindketten beléptek van-e a rendetlen szobájába. – Sajnos néhány lucskán zavarba ejtő dolgot. Kinyitotta a három beteg dosszéjját az ekg leleteknél, és letette őket Roger elé. Még szóba hozni is restellem a dolgot, de három középkorú férfi betegem halt meg, közvetlenül azután, hogy az esedékes kivizsgálásukon teljesen egészségesnek látszottak. Az egyik éppen ma. Szívrepedés egy masszív intravénes gyógyszerezés után. Három hetet csináltam a vizsgálatokat. Itt van ez az. Most, hogy már tudom, amit tudok, nem találok semmiféle gyanús jelet, vagy akár egy halvány utalást. Neked mi a véleményed? Percnyi csönd támadta, míg Roger átnézte az LKG-kat. Üdvözöllek a klubban, mondta végül. A klubban? Ezek itt rendben vannak, jelentette ki Roger. minnyájunknak vannak ilyen eseteink. Nekem négy volt az elmúlt hónapban. Mindenkinek, aki hajlandó szóba hozni, legalább egy-két esete volt már. És úgy, hogy nem derült ki. Magad mondtad, hiegyezte meg a Roger fanyarmosoljal. Te sem verted nagy dobra az észrevételeidet, igaz? Nem szoktuk kiteregetni a szennyest. Úgy vagyunk vele, hogy igyekszünk nem odafigyelni. De te vagy a soros szolgálatvezető. Miért nem hívsz össze értekezletet? Jason Mogorván bólintott. A főszervezeti döntéseket hozó gazdasági igazgatóság által működtetett szolgálatvezetői posztra nemigen vágytak az emberek. Évente minden belgyógyás sorra került, és két hónapja már, hogy Jasonre, lőcsölték rá ezt a tisztet. Akár össze is hívhatok, mondta, és fölnyelábolta a dossziéikat Roger íróasztaláról. Ha egyéb haszna nem lesz, legalább azok, akiknek volt már hasonló tapasztalatuk, Tudni fogják, hogy nincsenek egyedül. Jól hangzik, helyeselt Roger. Megemelte tekintélyes test tömegét, és fölállt. De ne várt, hogy mindenki olyan őszinte lesz, mint te. Jason visszament a nővérpulthoz, s intett sally hogy előkészítheti a következő beteget. Sally úgy pattant föl, mint egy futóbajnok. Jason ezután claudia fordult. Egy szívességet szeretnék kérni magától. Készítsen nekem egy listát azokról, akik tavaly megjelentek a rendes évi kivizsgáláson. Keresse ki a kartonyukat, és nézzen utána a mostani egészségi állapotuknak. Meg akarok győződni róla, hogy a többiek közül senkinek sincs súlyos egészségügyi problémája. Úgy hirdlik néhány más doktornak is voltak hasonló tapasztalatai. Azt hiszem, nem árt, ha utána nézünk a dolognak. Hosszú lista lesz, figyelmeztette Claudia. Jason számolt ezzel. A jeg, hogy támogassa a megelőző gyógyászatot, kifejezetten szorgalmazta ezeket a vizsgálatokat, és olyan egyszerűsítéseket alkalmazott, melyek révén a lehető legtöbb embert be tudták vonni a szűrővizsgálatokba. Jason 5-10 ilyen vizsgálatot végzett hetente. A következő pár órát maradéktalanul a betegeknek szentelte, akik véget nem érő baj és panasz áradattal jöttek hozzá. Szeli engesztelhetetlen volt. Milyenst egy beteg távozott, már be is küldte a következőt a megfelelő vizsgálóba. Jason csak úgy tudta utolérni magát, hogy nem mente lebédelni. A délután közepe táján épp visszatérőben volt az egyik kezelőből, ahol béltükrözést, csinált egy kiújult, fekélyes, vastagbélgyulladásban szenvedő betegen, amikor Klaudia intett, hogy menjen oda a nővérpolthoz. A mosolya most feltűnően fontoskodó volt. Az orvos érezte, hogy valami készül. Becses vendége érkezett, mondta Claudia, elvigyeztett szájjal. Kicsoda? kérdezte Jason, és ösztönösen körülpillantott a váróban. A szobájában várja, felelte Claudia. Jason az ajtó felé sandított, de az csukva volt. Nem vallott Klaudiára, hogy ott várakoztat valakit. Újra a titkárnőre nézett. Claudia, szólalt meg, de úgy elnyújtotta a szót, mintha sok-sok szótakból állna. Hogyan engedhetett be bárkit is az irodámba? Ragaszkodott hozzá, és ki vagyok én, hogy megtagadjam, válaszolta Claudia. Akárki volt, szemmel láthatóan megsértette. Jason ennyire már ismerte Klaudiát, és akárki volt, bizonyára nagy tekintélynek örvendett jegben, De jason fárasztotta a játék. Megmondja végre, hogy ki az, vagy meg kell lepődnöm. Alvin Hayes doktor, felelte Claudia, Kacsintott és csufondárosan álmosodott. Agnes, Roger titkárnője kuncogott. Egy Melt adlankodva legyintett rájuk, s a szobája felé indult. Dr. Alvin Hayes látogatása valóban esemény számba ment. Ő volt a Jek jelképe és sztárkutatója, akit azért alkalmazott a kórház, hogy reklámozza magát. Utánzás volt ez a javából. A Humana Corporation híres mesterséges szívsebésze, Dr. William de Vries szolgált hozzá mintául. A IEC, mint egészségmegőrző szervezet, elvileg nem támogatta a kutatást, de elképesztő bérért alkalmazta Hécst, hogy emelje az intézmény fényét, különösen Boston akadémiai köréiben. és Alvin Hécst, doktor a molekuláris biológia világklasszisa volt. Még a Time magazin címlapján is szerepelt, amikor sikerült kifejlesztenie egy olyan módszert, amely során egyfajta DNS technológiával emberi növekedési hormont lehet előállítani. Az általa előállított növekedési hormon pontosan olyan volt, mint ami az emberben található. A korábbi kísérletek hasonló, de nem pontosan ilyen hormont eredményeztek. Hayes módszere jelentős tudományos felfedezésnek számított. Jason benyitotta a szobájába. El nem tudta képzelni, minek köszönheti a látogatást. Héz észre sem vette őt az alatt a több mint egy év alatt, amióta a klinikán dolgozott. Pedig annak idején csoporttársak voltak a Harvard Orvosi Egyetemen. A diplomaosztás után elváltak útjaik, de amikor Héz idejött dolgozni, csizmán megkereste és személyesen üdvözölte. Héz kimért volt, mint az olyan ember, aki el van telve a saját hírnevével és úgy viselkedett, mintha lenézni jason amiért megmaradt a klinikai gyógyászatban. Ettől kezdve, néhány véletlen találkozástól eltekintve, tudomást sem vettek egymásról. Ami azt életi, hisz mindenkin keresztül nézett a ilyekben, és mindinkább olyan emberé vált, akire az emberek az őrült tudós címkét szokták ragasztani. A végén már képes volt viseltes, kitérdelt nadrágban vasalatlan inkben járni, és ápolatlan, hosszúra növesztett hajával egészen úgy festek, mintha a hatvanas évekből felejtették volna itt. Az emberek megszólták, és csak kevés barátja volt, de azért tisztelte mindenki. Hész rengeteget dolgozott, és elképesztő mennyiségben ontotta a tanulmányokat és a tudományos cikkeket. Most ott terpeszkedett az antik stílusú íróasztallal szemközti egyik székben. Nagyjából olyan magas volt, mint Jason, kövérkés fiús arca, melybe belelógott fésületlen haja, fakóbnak tűnt, mint valaha. Mindig is sápat volt, mint a hagyományos értelemben vett tudósok, akik minden percüket a laboratóriumban töltik. De Jason orvosi szeme most azonnal észrevette az arcán azt a jellegzetesen sárgás szint és pegyhűtséget, ami arra utalt, hogy hisz beteg és kimerült. Eszébe jutott, hát ha az orvosnak szól, ez a váratlan látogatás. Ne haragudj, hogy zavarlak, szólalt meg hész, miközben nehézkesen föltápászkodott. Látom, milyen elfoglalt vagy. Szó sincs róla, egy Jason, és íróasztalát megkerülve leült, letette a nyakába a kasztott fonendoszkópot. Mit tehetünk, érted? Hész fáradtnak és idegesnek látszott, mintha napuk óta nem aludt volna. – Beszélnem kell veled! – halkította le a hangját, és előre hajolt, mint aki összeesküvésre készül. Jason hátra hölkölt. hész lehellete bűzös volt, a tekintete pedig megtört és fénytelen, amitől az egész arc a beszámíthatatlanság képzetét keltette. A gyűrött és pecsétes laborköpeny mindkét ujját feltűrte egészen a könyöke fölé. Látni engedve az óra mely olyan laza volt, hogy Jason elcsodálkozott, hogy, hogy nem veszítette el még az óráját. Miről van szó? Hayes még jobban előrehajolt, ők lej Jason égyzett feküdtek. Nem itt, suttogta. Beszélni akarok veled ma este, a klinikán kívül. Egy pillanatra feszült csend támadt. héz viselkedése nyilvánvalóan abnormális volt, és Jason nem tudta, ne irányítsa -e inkább a barátjához, Patrick Willenhez, hiszen egy pszichiáter talán csak többet segíthet neki. Ha Hész a kórházon kívül akar beszélni vele, akkor nyilván nem az egészségi állapotáról van szó. Fontos, tette hozzá Hész türelmetlenül rácsapva Jason író asztalára. Rendben van, felelte gyorsan Jason. Attól félt, ha tovább tétovázik, hész tűbe gurul. Vacsorázzunk együtt? Nyilvános helyen akart találkozni ezzel az emberrel. Jó, hol? Mindegy, vont vállat Jason. Együnk valami olaszételt a North End-en. Helyes, mikor és hol? Jason gondolatban végigvitte azokat az éttermeket, amelyeket Boston északi negyedében ismert. Ez a város tele volt kanyargós kis utcácskákkal, amelyek láttán az ember úgy érezte, hogy valami titokzatos útor-módon Dél itáliába csöppent. Mit szólnál a karbonárához? javasolta. A Rachel Raves van, pontosan szemben a Paul Ismerem, válaszolta Hész. Hánykor? Nyolc. Helyes. Hész megfordult, és bizonytalan léptekkel elindult az ajtó felé. Nem hívok senki mást. Négy szem közt akarok beszélni veled. Választ sem várva kiment, és becsapta maga után az ajtót. Jason elképedve csóválta meg a fejét, aztán visszament a betegeihez. Alig telt el néhány perc, ismét úgy belemerült a munkájába, hogy a helyszel furcsa epizód a tudattalannyába tolódott át. délután kellemetlen meglepetések nélkül telt el. Úgy látszott, legalább a járó betegei jól vannak. Segít rajtuk az általa rendelt étrend és életmódbeli változtatás. Ez úgy, ahogy helyrehozta az önbizalmát, amit a heringügy alaposan megrendített. Már csak két beteg volt hátra, amikor, miután az egyik kezelőben elvégzett egy apró sebészeti beavatkozást, Jason átvágott a váron, hogy a szobájába lediktálja az iménti műveletet, és észrevette, hogy a nővérpulton áthajolva Sherry Montgomery társalog a titkárnőkkel. Shirley olyan feltűnő jelenség volt ebben a kórházi környezetben, mint hamupipőke a bálban. A fehér szoknyás, blúzós vagy fehér kezes lábast viselő nőkkel ellentétben sördén hagyományos szabású sejemruha volt, amely minden igyekezete ellenére sem tudta elrejteni vonzó alakját. A külsője alapján kevesen találták volna ki, hogy ő az egész jegszervezet gazdasági igazgatója. Gyönyörű volt, mint egy manökken, Ugyanakkor kórházi ügyintézésből doktorált a Kolumbia Egyetemen, továbbá magiszteriók levelet szerzett a Harvard Közgazdasági Egyetemen. Testi és szellemi tulajdonságai birtokában Sörli akár megfélemlítő is lehetett volna, de nem volt az. Társaság kedvelő és érzékeny ember lévén jól kijött mindenkivel. A karbantartókkal, a titkárnőkkel, a nővérekkel, de még a sebészekkel is. Sörni Montgomery a maga érdemének tudhatta be, hogy ez az egész bonyolult intézmény egy darabban maradt, és még működött is. Amikor észrevette jason kimentette magát a titkárnőknél, és egy táncos nő könnyed, kecses lépteivel indult el feléje. Sűrű barna haját a homlokából hátra simítva, oldalt sűrű sörényként leengedve horta. Arcát olyan szakértelemmel tudta kikészíteni, hogy szinte nem is látszott rajta a smink. Tágra nyílt kék szemében értelem csillogott. Bocsássam meg, Howard doktor, mondta szertartásosan, de a szája sarkában, mintha bujkált volna. A személyzet nem tudott róla, hogy ők ketten néhány hónapja az intézeten kívül is találkozgattak. A dolog úgy kezdődött, hogy egy munkahelyi összejövetelen megittak együtt pár koktélt. Amikor Jason megtudta, hogy a nő férje nemrég halt meg rákban, rögtön úgy érezte, összeköti őket valami. Aztán elmentek vacsorázni, Ezt közben Shirley elmesélte, hogy három évvel ezelőtt egy reggel a férje erős fejfájással ébredt, és hónapok alatt elvitte egy agydaganat, ami ellen nem használt semmiféle kezelés. Akkoriban mindketten a Humana Hospital corporation dolgoztak. Aztán akár csak Jason ő is úgy érezte, változtatnia kell. Akkor jött Bostonba. Shirley története olyan mélyen megrázta Jason-t, hogy leomlott benne a hallgatás fala, s még aznap este elmondta a nőnek, mennyit szenvedett azóta, hogy a felesége abban a balesetben meghalt. Az érzelmi tapasztalatok e egy különös egyezése következtében Jason és Shirley között olyan viszony alakult ki, amely ingadozott a barátság és a szerelem között. Mindketten tudták a másikról, hogy érzelmileg sérült állapotában nem lenne képes a túl gyors váltásra. Jason most zavarba jött. A még sohasem kereste meg így. Most is csak halvány sejtelme volt arról, mi játszódhat le, Sörli bámulatosan bonyolult agyában. Sok szempontból ő volt a legszínesebb egyéniségű nő, akiben élete során találkozott. Segíthetek valamiben? és közben megpróbálta kitalálni, mi lehet a nő szándéka. Tudom, hogy nagyon elfoglalt, kezdte Sörli, de arra gondoltam, talán az estéje szabad. Leharkította a hangját, s hátat fordított Claudia rezzentelen pillantásának. Ma este rögtönzött vacsorán látom vendégül néhány barátomat, akikkel együtt jártam a Hárvárdon. Szeretném, ha te is eljönnél. Lehet róla szó? Giszer rögtön megbánta, hogy elég érkezett Alvin Hayesnek, ha legalább csak egy ital erejé kötelezte volna el magát. Tudom, hogy váratlanul jött, tette hozzá Shirley, megérezve Jason habozását. Nem az a baj. Az a baj, hogy már megbeszéltem Elvin hayes hogy vele vacsorázom. A mi Hayes doktorunkkal? kérdezte Shirley leplezetlen csodálkozással. Nem is mással. Tudom, hogy furcsán hangzik, de úgy néz ki, mint aki megháborodott. Bár nem viselkedett valami barátságosan, megsajnáltam a fickót. Én javasoltam, hogy vacsorázzunk együtt. – Ah, oh, a fenébe! – kiáltott Shirley. – Pedig neked való társaság lett volna. – Hát majd legközelebb. – Jelölj meg egy eső napot, mondta Jason. Shirley már mennyi készült, amikor a doktornak eszébe jutott a beszélgetés, amit Roger Vanameckerről folytatott. Azt hiszem, meg kell mondanom neked is, hogy össze akarok hívni egy értekezletet. Néhány betegünk olyan koronária betegségben halt meg, amit az előzetes kivizsgálás nem derített fel. Mint soros szolgálatvezető, arra gondoltam, hogy utána kell néznem a dolognak. Nem lesz jó reklám, ha kiderül, hogy több paciensünk hol össze egy hónapon belül, miután egészségesnek nyilvánítottuk. Szent Isten! Jajdult fel, Sörli! Ne terjesz nekem ilyen plegykákat. Hát, te is ideges volnál, ha valakit tetőtől talpig kivizsgálsz és egészségesnek nyilvánítasz, aztán az életük katasztrofális állapotban jön vissza a kórházba, és se szó, se beszéd, meghal. Épp az ilyen események elkerülését hivatott szolgálni a rendszeres kivizsgálás. Szerintem arra kell törekednünk, hogy növeljük a stressz vizsgálataink finomságát. Remek célkitűzés, helyeselt, Sörli. Én csak annyit kérek, hogy ne kürtölt szét. A megelőzést szolgáló rendszeres kivizsgálásaink főszerepet játszanak abban a kampányban, hogy magunkhoz csábítsuk a nagyobb intézetek betegeit. A hír ne kerüljön ki a házból. Magától értetődik, felelte Jason, és ne haragudja ma estéért. Tesse! Sörli hirtelen lehalkította a hangját. Nem is gondoltam, hogy Hayes doktor ilyen nagy társasági életet él. Mi van vele? Rejtélj számomra, ballott be Jason, de majd elmesélem. Kérlek rá, mondta Shirley. Elsősorban én vagyok a felelős azért, hogy a jég alkalmazta őt. Ez nyomaszt engem. Majd megkereslek. Távozóban rámosolygott a közelben várakozó betegekre. Amikor Jason utána nézett, elkapta Claudia pillantását. A nő bűntudatosan temetkezett bele a munkájába. Jason agyán átfutott, vajon kitudódott el titok. Aztán egy vállarántítással visszatért két utolsó betegéhez.